Jabur 147 dari ayat 1 sampai 20 Pujilah Tuhan Kerana menyanyikan pujian kepada Allah Tuhan kita itu baik Serta menyenangkan dan pujian itu indah Tuhan membina semula Batul Mekadis Dia mengumpulkan umat Israel yang tersingkir Dia menyembuhkan mereka yang patah hati dan membalut luka mereka Dia menghitung bintang-bintang Dia memanggil setiap satu dengan namanya Maha Besar Tuhan kita dan Maha Kuasa Pengertiannya tidak ada batasannya Tuhan mengangkat tinggi mereka yang rendah hati Dia menghumbankan orang jalim ke tanah Menyanyilah kepada Tuhan dengan mengucapkan kesyukuran Nyanyikan pujian dengan iringan kecapi kepada Allah Tuhan kita. Dia meliputi langit dengan awan. Dia menediakan hujan untuk bumi. Dia menumbuhkan rumput di atas gunung. Dia memberi makanan kepada haiwan dan kepada anak-anak gagak yang menciap. Dia tidak menikmati kekuatan kuda. Dia tidak berkenan akan manusia kerana kegagahannya. Tuhan meredai mereka yang takut kepadanya. Mereka yang berharapkan kasih setianya. Sanjunglah Allah wahai Baitul Mekadis. Pujilah Allah Tuhanmu wahai siyot. Kerana dia telah mengukuhkan palang-palang pintu pagarmu. Dia telah memberkati anak-anak di dalammu. Dia menjadikan sempadan sempadanmu aman dan Memenuhimu dengan gandum terbaik Dia mengantarkan perintahnya ke bumi Firmanya sampai dalam seketika Dia memberi salji seperti bulu domba Dia menaburkan air beku seperti abu Dia melemparkan hujan batunya Siapa yang dapat menghadapi kedinginannya Dia mengantarkan firmanya lalu mencairkan semuanya dia membuat anginnya bertiup dan air mengalir. Dia mengsiharkan Firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel. Dia tidak melakukan yang demikian kepada bangsawan, dan hukum-hukumnya tidak diketahui oleh mereka. Pujilah Tuhan.